Hello watazamaji wa Esta TV leo ni siku nyingine tena tunakutana hapa hapa kaka chaneli yako pendwa mhusushi kwa ajili ya historia na leo tutakuwa tunaingazia historia ya Timmy White Timmy White akiweza kupiga stori na Esta TV na kutuelezea mambo mengi sana kuhusu historia yake maisha yake kwa ujumla bwana mimi mazungumzo hayo alifanya na mmoja mtangazaji wa hapa Esta TV na hivi ndio jinsi yao yalivyokuwa wao walikuwa wanatoa marketing na hiyo timu na kwenye na ni weni mwenyeji wa na, wa... Kuwa, na hapa mwenyeji wa na kunye nani anawasiri ya sanaa? sanaa, gani wao? Na maigizo ya ngoma wakati kidogo niliona kchezana mama wakati maigizo wa hiyo hiyo kwenye wakati maigizo hiyo sadhim nimemwona father pia anacheza ngoma na bado uh, na akili zangu nimemwona tena mzee kitumisha na kogaodi wakati anaingia na kicheza ngoma na bibi yake kama kawaida na hizo vitu vyote vinanisha pitia pia mashofa na maigizo na kicheza ngoma Kwenye familia mkoangapi na ni mtoto angapi kwenye familia yenu wanaofanya sanaa wa gapi? Nafikiri wote tunafanya sanaa ila mmoja mjumbe tu tunaonekana tunafanya sanaa. Sahihi kabisa ni mimi na wagogo. Elimu yako ilianza katika shule gani? Hiki kechea, kujasikondari, kujaprimari. Sasa sikuelewi pale kuna kushika. Sio. Kunye? Ah, kushika siku. Ada ya kwanza ilikuwa mwaka 1991. Shule iko wapi? Na Wagogo. Sasa tunacheza sana hapo jomoa. Livo ambaye umefikia paka sasa na no, unampaka kuendeleza elimu? Ndiyo sasa vinabaka wanaendelea kutafuta maisha naweza ukasoma kwa na ikawa nyingi unaendelea kutoa lakini kwa na yako mara kwanza kabisa ulianzaje mzee wangu kwa kwa kwa watu wengi kwa maana kwamba na wanafunzi ambao walikuwa wanasoma kwa hiyo wanachukua watoto wadogo wanatrain katika sana kwa ile elimu yao waliosoma kwa hiyo zungumuni nilikuwa pamoja wapo katika wale ambao wanasherehea kwa hiyo tunafundisha fundisha maigizo au ngoma au falaka wakati nilikokuwa kwa shule ya msingi mwana makoko nani ambaye alikushika mkono kutokea hapo kutokea hapo kwa vikundi vya na nilitoa ya msingi maisha ya kawaida kwenye vikundi vya kawaida yule kijana ambaye nimepitia vikundi vingi vya kwanza kama Doki andali alipoteza mambo ayo baadaye tulishaje kule ndikiweni asli yote mimi kulinda nikopa sanaa yangu kiasi kamba mikoani na kila kitu kwa madhafsiri Ya hapo tena mzungu anataka teleza fedha ni bwana ali ms changari butanga eh ambaye sanaa sasa ya kuingiza sasa yako na mimi na siku katuni ko darasa tatu nilikabara sitaingia kwenye vikundi vya shule kwa mwalimu wangu mmoja hivi alikuwa anaitwa mwalimu kwa sababu pamoja ni hapo majuto kwenye tv yani ilikuwa pondo yaani na bila ile ile fanya maigizo watu wanacheka kwa mwalimu akatofuma kumbe walio akatofuma ni mwalimu asanaa akasema mimi nion naahitaji kwenye kikundi ya sanaa shule basi tunajiunga baa wao pasipo kujia kama nilikotana fundaka kwa pamoja kulekea hivi hapo nzuri watu ninakutana na wa jengo moja na karibu na yani mchekeshaji mchekeshaji kwa sasa ah tukamenye yani tukaanza kufanya mchekeshaji ngoo ya shule lakini chini ngapi zaidi ya ngapi? Ningependa yeah, wanaweza wakati Yes, zile ambazo ni vizuri sana. kwa wa jadi, wa Kuna mali kuna kuna hii kuna jaribio lingine tunapokichopa hapo hapo neno mzee. Na sema hizo ni detaile za baada ya tulikuwa na mfano zote. Ah, kwenye familia sasa vipi kwenye familia umeoa una watoto wangapi na kuna yote ambaye amefuata nyao za kwenye sanaa? Ndio yule katikati hapa huyu wa pili unaona huyu kidoka mangfu atalikuwa apo kwenye movie ya series ya alicheza kama kijini kidogodogo kijini kidogodogo eh usikia tu kijini kidogodogo hasa mmoja ni popo mtoto wangu atendi wakiki wangapi na wangapi ni familia a mimi mfanyabiashara watoto wangu wote wa kiki bora mmoja maazi zako tu eh angalio tu na damu kumbe ni huyu huyu katikati pekee akayepata sana e, mlewa anapenda sababu hizo hizo na bwaje maneno naenda shule tu alafu siingizie hela wakati hapo tukifanya fanya na naona baba anapata hela kwa nini nisio soma kama shule haijafika wao wao wa kwanza ya elimu moja 2.3 mwingine apo 6 mwingine ndio kazadi wa sasa hivi wote mama mmoja wote mama mmoja boda mmoja mbari na comedy kitu gani kingine ambacho unaweza kufanya kwenye kwenye sanaa kama ya ku direct kuimba kuandika nime ntolia okay. na na andika na filamu na kitivi mpaka likafikia mtunzo mmoja lakini le producer pia na programu zangu nafanya mwenyewe na vijana wangu wengine uh, pia mm. sio sana kwa sana na kitu nje ya sanaa ambachoweza kufanya habisa kwa asilimia 100 kama sanaa hufanya za Mefurigo patatu zungape kwenye kari yako ya sanaa ya utekeshaji. Kani kama vidole tu mimi nafikiri Tanzania sana. Hapo moja kwenye kwenye telo. Baa tukendele, hapo mwenye sasa tunaamini watu wangu wanaona kubale ndoto zangu. Tukende kama hizo unifikia simu kwa maana. Umewelewa ninachokifanya lakini na mimi pia ni tu leo. Na ninapato zungua. Na unampaongea na sanaa yako miaka ya usoni. Okay. Ba, labda wafungue labda kundi pia au utakuwa na vijana ambao wanasimamia. Tayari. Yeah, yeah. Hiyo tayari. Yeah kwa ndoko wengi sana kama 158. Huni naitwaje? White films. Naitwaje? White films. Okay. Ah white films. white yeah, films, movies, kima taifa, vipi baba? Au movie za alizeweza kumekuja na Jawarida, na imeenda. movie za wa bado watu wako mgeni jamu huko jamaa wanaliona na wanajua kama kuna kitu kinafanyika huko tamani. wanajua simu na watu wengine wanafanya sanaa huko huko. nao vikao vya kwenye simu kwa hiyo ndiyo kwa tunakubaliana nayo na tunahitaji sana fursa hizi kwa tathmini haraka haraka kwenye game ni miaka mingapi ni na ngapi na kwa kabla mkaa 2 na 2000 na 2000 na 3 tunataka pamoja eh wababoa mimi nje mkopo masali na wewe mwanangu anachojadi ndio wasaidia 2023 na hata hata namba gari 2022 na tayari na 20 na 20 ya na 20 na apo nyuma kwa sababu 99 99 ndio kwa kundi vya ushawili shule kile ambacho tunaudia sasa ni kwa tuna gonga uh, muungano kwa pale yako mkubwa kwenye sanaa kwamba yangu mkubwa sana mdamu rafiki yangu mkubwa kwenye sanaa na afiona kuna lingo hapo kuna mkojani na wa video mbuku na sireni za mndoria white pale na kubonyeza kile yeah. Instagram natukutana kwa @team8_27 ni mmoja tu sana sana ndio jinsi mazungumzo yalivyokuwa baina ya mmoja mtangazaji hapa Esta TV pamoja na team8 na Esta TV endelea kuwa nasi endelea kuwashirikisha ndugu jamaa na marafiki waendelee kuwa nasi siku zote na wakati wote tuendelee kuendeleza familia endelee kukuwa zaidi na zaidi tegemea mambo mazuri sana toka kwetu tegemea pia historia za watu kumbang ba vitoka kwetu mna mengineyo mme hapa hapa pandani Easter ni. Kani kama tunasindikiza kuna jambo muhimu ambalo tulikusia mbele. Wacha bikibiki tuondoke bana unasemaje bikibiki kwaya moya? Mavuta mecha? Mavuta nani atakua kafu? Wewe unanifanyia makusudi <laughs> mshikaji wangu wewe. Ah sio makusudi ni sija tangua. Kwani unifanya makusudi mshikaji wangu lakini <laughs> mwanangu <laughs> <laughs> <laughs> anakuai. Safi. Yani kama tunasindikiza rufa kuna jambo muhimu ambalo tulizunguzia mbaya. Oacha